محضران محترم عوردن کو دمولان عبدالباری صاحب در دور تفسیر قرآن دا تانوے نمبر کے ست چپٹوپا محل لافر اگزائی مسجد کی پا اٹارہ ست دوزار نو کے شہرے لدی دا ملاوی دوپا تیاز ساتای سنت کے اینڈ سیڈی زمارکس دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی نمبر ن یا الله <سؤال> یمور دغه د چته پیداې خور دغه د ایستاد مور د پلا را پیدا دا یا تاسو سره شریک پیسې کلی نه و انهم لا یقولون کی کینن و اذا خلق منکر من القول درنا انکار وینا و زورو دروغو بیر دروغو یته خزه دوی ته زماده مور پشانی خزا کاله د مور غونی کې دی شي ان الله لا الله د مافی کون کې غفورا بخون کین ولذین یظاهرون من نسائهم د خلک چې زیار کې دخپلو ب بیانو سره سمه یودوونه بیادی را ګرځ لما کالو ما توو د هغې خبرې دجدې کړی دا نو بیا بهېڅ کوې فتحری وړه کاباتین په د زا دوللی من قبل ان تمسه مخکې د لاسله یو سړی کسمو کو دا یو سړی دی هارو کوي خزه دی ته په ما داسی لکه دا ما د مورم لا تشبيه ورکړه دا, دا غي دی یو اهم جو سره چداغه نه تعبیر په کُل بدن سره کیږي خو یی دا وی دا خدایان تشبيه ورکړه د مور دا املا سره یی مطلق داسی ته په ما داسی لکه دا ما مورم او دی وی چیر اوس به سکیږي دا خو ما غلطه وکړه نو چې لیوي غلطه میکړه دا واپس داخذ کول غواړم نه دی به غلام ازه تین ذالیکم تو ازونه به یي کفاره ادا کرنے کا حکم ذالکا شیخ القران سے بوید پینډی ہوئی دا اردا کول د کفاری تو ازونه به نصیت کولې جتاس د بدی یا تو ازونه توس زرونه به علامہ ابن کثیر وایي تاصل پدی زورنذر کولې شي چتهوله تاولی غلطه خبر خبره اوس غلام آزاد که والله بما تعلمون خبير الله ستاسو په معلومه خبر دیار دی خامخای وسړی د خزینه تنګ دی نو د طلاق او طریقه قران او سنت علیه الیله کنا خزه د داسه دا لوي کی ته په ما بدل داسه الک زنا مور کمل لم یجت تا جون مندو او غلام منو مندو یای وسنو فصيام شهرين متتابعين وذروجي دی زميشت خبر لپسې من یا تم مخکې د لاس لګلو نه لمبی غلام غلا مذا د غلا مزاو اوس نو دو, رو دو مسلسل روجی سی داولی ځکه دخلی ب ځای خوځولې دا د دو میاشتې د خله پا بند د کا س نه بیا د دخلی نهغل ته خبره وونهځي د خوراک او د نه بند کا ځکه چې دا پروژه کې خوراک کا کلل ناغوي نه بیا بهې دخلی نه ناروان نهځي فله میست په دچا چې دا طاقت نه ایطام 60 مسکینان نو خوراک د شپې تو مسګنانو د دو وخته شپې تو مسکینانو لپاره دوه ټې مډوره ورکې یایو مسکین لا شپې ته راځي ډوره ورکې کافی م کافي د ساره ما خام ذالک دا تعلیم د احکاماتو د دې لپاره دی چې تو 믿و و رسوله ته تاسو ایمان والے په الله او په پیغمبر د الله هغدا په کله کوذري گئی او تل غ حدود الله دا دي د الله وللکافرین عذاباً الیما کافرانو په عذاب ده درناک ان اللذین یحادون الله ورسوله زاجر ورکه مخالفت کومونکو لا ها خلقت خلاف کوي د الله او د پیغمبر د الله کو بیتو ذلیلہ بکړې شي کما کو بیت اللذین من قبلهم څنګه چې ذلیل کړه شو ها خلقت د دینه مخکيو وکړه انزلنا آیات ان بینات یکن مونږ را لګیلې د آیات نووازه وللکافرین عذاب مهین کافرولر دې عذاب راسه کوم کې کئم یوم یباصهم الله جميعا وکمر ستر اپوروبه کیدې لره الله ټول لره فینبئهم بما عملو الله به خبر کیدې پاغې چې دې کړې الله الله شمارلې دي ددیه الله شمارلې وین او دې هېر کړې دی الله الله ګېر را ګېر سره شمارلې دي دملایکو په ذریبه نه او الله بعلم کې دي او دوی نه هیر دي علا کل شین شهيد الله به پاره اوسېد باندې ګواه علم دران الله يعلم دا زجر ور کوي منافقين ته چې تاسو د پیغمبرو د مومنانو خلاف پټي جرګي کوي نو الله ته د غي پته او صدا در کوي علم درا ته وګوري ان الله يعلم الله تمالوم ما فی السماوات و ما فی الارض اغه چې سمعنه کوي اغه چې زما کوي ما یکوون من نه جو سلاسط نوې یو جرګ د درو الله هوه بیاو هم مګر اللهوي سلوړن وله خسط نه د پنځو الله هو سا دڅ هم مګ دغا الله ویش بګم ادنا من ذلكلك یو وړه ډله د دینا وله اکبره وله او نه ډیره د هو ما هم مګ دغاله دد سري ماقانو کمځ کې چېی کمزے کی جی پکمزے کی حال کی هر سمرہ گسان چوی اللہ رب العزت تو ای زئی پ سرا ذر یم سم ينبئهم بما يعملون یوم القیامه بیا بل خبر کدهی باغی چدی کڑی دے قیامت پر ازہ کې الله ما عمله پټه دا ان اللہ بكل شئ الله پارس زبانه پوا دے الم در الذین نحون النجوہ دا آیت عبد الله عباس رضی اللہ عنہ وی نزلت في اليهودي والمنافقين لا ايته الذي يهود ومنافقان مبارك عليه گله دي ايته نګوريا دسانو تا نحوجي منا کله سي ديا نن نجو لا غلطو جرغونا خصم يعودونا بیا ديرا ګرځي لما لفعل ما قبلوا داغتان هو ان هوچ دي منا کله سي دي داغينا ويتناجون بالاسم او دي جګله کای په کار د غنا ويتناجو دای جرګه کوي و یا تنا اجاونا بل اسمې جګلک دا خدای جرګه کوي بل اسمې پکار د ګنا ولو دعاوو د زیاتې او معصیت رسول په خلاف د پیغمبر بيدیل جرګه کوي چې ګنا به څنګه کوو ظلم او زیاته به څنګه کوو د فلان کینه به ملک څنګه اخلو زما کبه به څنګه اخلو مال او دولت به څنګه اخلو اما سیعت الرسول په خلاف د پیغمبر بدعت او د پیغمبر د سنت, سنت خلاف لګیا دي جړګی کوي دا د زیواده د ډمه په کې سوره ولو ډولکی په کې څنګه سبر صبر او ګرام وکو نو دا ټول د قران او د سنت خلاف جړګی الله رب ال عزت امامان کړی دي د بیا کوي بل رضي پلیتی دادا واذا جاءوكا کلچ راشتاطا حياوكا نسلامت ایپتا مما باغ طریقا لم یحییک به الله چ الله تا د سلام نه له خوده له پاغي الله تعالی د سلام نه کړي یعنی الله د هغه طریقې خوده نه نه کړي اشاره دا دی چې اسلام یو کامل او مکمل دین دی پاغي کې د سلام طریقو موجود ده نو الله وی دی په هغه طریقه تعالی سلام کوي چې په کومه طریقې الله نه خوده لې زکه دای به اس سلام علیکم سلام بیتو خړو لام بیت د سلام نو خړو نه دا الله د تا مړ کې انفسهم لولا یا دا دا بقولنا بقولنا و یا فِي اوای د فی انفظ په خپلو زړنو وَلِي لالهوااز بونه الله وی عذااب نه را کوې مونږ لله الله بما نه کولو په سبب د ونا زمونګه دا بما کې به مسده دا ټوله جمله په طویل د سره ده ب کو نه ب سبب ب چې مونږه د پ غمبر ته حصلسلام هو ساعلیکم که دا پی غمبر وې الله خبر ورکو او به موږ به ازاب راوستي خدا پیغمبر نه وکنه خاص بهم جهنم اللهی کافیده دیلاله جهنم وینور سگی یو ځای را روان دی ډیر ډیر سختترین ځای دی یصلونا دی بدنکی یا غطام فبئصل مصیر ډیر به ځای وارتلو دی یا یهلذینا منو دې ځای نه لوبې قانون د پارادیس لاه د منافقینو اے ایمان والا منافقانو کی سخلک داسو نبی سلام بزانان لکو اوک د خبرې به او سره کولی نیته غرضې دا چې دی نرو خلکو تدا پتول لې چې دا د پیغمبر ډیر خاص سړی دی او دا ډیر نیک انسان دی او به منافق او نبیله صلات سلام به د حاد او چې کولی الله یاد راولی کو چې کلم په تاسو کېی سړی ځان لهجرګ کوي یا کلم د پیغمبر علی سلام سره تمشوره کوي نو مخکې د خیات کوي یا ی هل نه من ایمانله اج کله چې داسو جرګ کوئ لکه دغه اوکم رتو د کردئ خ چې ای ایمانله اضنااج کله چې جرګ کوئ فلاته دنا جوبل اسمې نو جرګمه کوئ په کار د ګونهول ودانو د زیاتي او ما یې رسولو په خلاف د پیغمبر غمبر په تنا جوبل بریته کو جرګ کوئ په کارو د نیکو د پزګارهئ. واتقوا الذي يغير دغه اللهنا اليه توسرون دي الله تبه جما کول شي مطلب د قانون سدي چې جرګه چې مؤمن مسلمانې نو دغه جرګه به د خیر د پاره یې دنا فرمانه د الله د پاره بنئ اے منافقانو سم شي او د الله د پیغمبر خلاف جرګه مکوئ انما من, من الشيطان یقینا جرګه د ګنا په کار او په خلاف د پیغمبر کې دغه شیطان د طرفه ده او دا منافقان په دې جرګه کې سره کوي ل حزون الله ځنا مننو د دپه جغمجم کسان چې مانه را وړې خولیسه ب زار ر شي نه داشیطان ضررره سوون کې د مسلمانانو تهصم الله بزن الله مګ په حکم دا الله وال الله فللی تو کلل مؤمنونه خاص په الله د ځان سپارې مومان رب لزتی ک شیط د پیریانو د اوک انسانانو دی د مومنانو لا تکلیف نشور کولې zarar د الله لاس کې دي مومینانو لا پا بروسو او اعتماد په الله وکړ دي او دا یو ته کارګر کړي چې ګورستا سودهاري جوړیږي نه خبر یم یا ایه الذین امنو ای ایمان دا د قانون نبی صلی الله مجلس کې به دا منافقان نستو او دوی به مخ کې کی کې نسل نو چې ګلبا د دلیل صحابه راث ابو بکر صدیق عمر فاروق پیغمبر علیہ السلام خواهش او چې د دې ملت نږدې نو خبرایم او نبی علیہ السلام یې حکم وکړو چې ماته دې نږدې پ تاسو کې اغایي ځایه خپو را دی نو موږ وکمو نو د غرانګې مشورې خبرم ده نو دې منافقانو به ځای نه پرې کولو کلهله صحابه برال نو اغایي دی دې بسار کته کړو ځان به غلې کړو الله قانون راولي ګا یا ایو الذین امنوا ای ایمانو علاو ذاای کېله لکم کله جوویللی چې تاسوته تا تفسحو ځای پرده یو بلته ف مجاې په مجلنو کې کولهوالی راولی په مجلس پل کې ففسحو نو ځای پر یا کولهوالی کوئ یف صح لکم کوم ځای به فراخ ک تاسو دپاره الله الله به فراخی را وول دویم چې کله به ویللی شو یې به په خپله پاسېدلله نو مون مینانو ته لاوی ته د دې منافقانو د لری کولو مجلس له یو طریقې دا ته کله تاسو ته ویل شي چې زئی نو بس بیا مې ساری گیټو زئی چې تاسو را پاسې دی برا پاسی او چې پیغمبر څوک د ځان سره کینول غاړي نه بو سره ناسین وایزا کیلن شوزو کله چې ویل شي دایتا کله چې ویل شوزو پورته شي فن شوزو نو بیا پورته شي او زئی ير فایلل الذین منکم ورقي الله کسان چیمانه را وړی د ستااسونه والله ځ نه او تلیلمه اوا کسان چورکړ شو د غلم د اجاتتن په دراجو کې د هر خپل در د هر خپل مقام دی د هغه استعداد په مناسبت سره. یو سلیب د ډیر استعداد د ډیرې علم خاون نو پېغمبر بځان سرهکیونول غواړي نو بس ناستې هغه او چې عام حکوموشي چې ځی نو بس ځی. او دویم داې چې په دی کې سسپقاوي نهدي. دا زیاد الله منل دیو د پیغمبر منل نبی ادي کی سار مکو وي والله بما تا ملون خبير الله سبحانه ملون ده خبردار يا ايها الذين امنوا اذا اذا جئتم الرسول باغريم قانون چې کله به منافقانو نبي السلام ځانلته اسه ټيم به ولا ظاهر ته او به وي مشورې به وي یو قانون راولې کوي چې کله مشوره کوي ساگرګه کوئی د پیغمبر سره نو مخ کې سنا سخیرات کوي يا ايها الذين امنوا ايمانوا علو اذا ناجيتم الرسول كلا تجرګه کوي د پیغمبر سره تقدموا بين ايدي نجواكم صدقتا ثم مخ کې کې د خپلې جرګې نه خیرات زاليكم خير لكم واطهر دا به تر د تاسو د بارو پاکا فالم تجدوا قطا سونمند فان الله غفور رحيم الله له بخون کې مهربان تو اصد نو نو سفر واجب نه دا صدقہ ورکم ا اشفاق تمه تاسیري گئی انت تقدمو بین ادین اجاکم صدقاتن چې مخ کی گئی مخ کی رخ بلې جرګې نه خیرات انت تقدمو چې اولی گئی مخ کی وړاندې د جرګې تاسو نه صدقاتن خیراتونه یعنی تاسیري گئی چردا حکم چې دثاثا تیر شیدغسی او زمون خو به واسه اینه علی رضی الله عنه او راغلو نبی السلام پیلو د الله پیغمبره د خو په دې مسلمانانو ګرانه شي الله یفید لم تفالو کله جتا سونه کدا کار وتاب الله علیکم او الله مهربانی وګړه پتاسو د حکم لریکو نفاقیم والصلاه قائمه وای منز فاتو زکات اور کوي زکات او اتی الله ورسولاته به دې اړیکه وې د الله پیغمبره الله خبر ب ما تعملون الله د خبردار ساسو عملو الله ربو لزت و چې داس د کم نه وورړي او کمی وجد شو نه الله چې کم کارونه فررضې ناغ خو کوئ که نه علم د رایلله نه مشوره عمل شو دا پهې و عمل شو که نه بعضله سر غاللي رزی اللاان وړو هو دغ خبره د ازلم تفالونه خلاف ده ماولېږ دا چې هیچ چا عمل نو کړړي ولکه لکه سات بات دا حکم را نازل شو او ها د عمره ده چالي رزي الله انو مشوره ور کړی غوین الم درا ال الذين قسم كه اسل مخ کې صدق اور کینوخه خبره فرض نه دي وجوبي حکم نه دي دا صرف د منافکانو د جدا کولو لپاره وو منافکان منافقان منشي د خبرينه تي <تصفح> بیا ځان لپاره پیغمبر سره نه کيني جدا کوي نه الم درا ال الذين اوتو الم درا ال دا او زجر د منافکانو تا ال ای تکورې اللهلهنا کسانو ته توولله کامن چې دوستی کوي د قوم سره غذب الله عليهم چلله غذب کړی د پاغې چې ود دي ما هم من کوم ندي د ایستا سونه وله من هم نهداغ نه و حلیفون ال قذب دروغو وهم هممیالمون او د خپوږي خپږي چې مونږ دروغو د دروغو قسم کوي ع الله الله هم عذابان شدیددن الله تار کړیدي ل عذاب سخته انهم دی چی دی سا ماکانو یاملون دیر بد دی آغا چی دی سامل کئی اتخذو ایمانهم دی دا کسمون سال کئی ویگر زولی دی کسمون اخبل جنتا ڈال تصدو ان سبیل اللہ و خلق بندی دلار دالانا فلهم عذاب محین دی دا پار د عذاب رسوا کونکی لن تغنیانهم اموالهم چاری بلرن کی ددی نمال ددی ولا اولادهم ناولاد ددی من الله د عذاب دالانا شیان سشیعن اولائی که اصحاب النار دادی دوزخیان هم فیا خالدون دی با پدی که همیشه ای دا آخرت آزاب دادی چه همیشه با دوزخ کی پراتی یوم یباس هم اللہ دنیا کی خوید دروغو قسمون کل فکمارا چراپورتا بکی دی لر اللہ جمیعن طولو لران فیحلفونا نو دی با قسمون کئی کما یحلفونا لکم جسنگا قسمون کئی تاسو تا بیا با قیامت کم قسم کئی ویحسبونا دا دی کمان بدائی ان همله شین چې دییدي دی په یوسی زو اننی دا غمان د کوي چې زمونږ د قسم څنګه چې دنیا ک سه صففا در را کړی وه کې دی چې دلته صففای در را کې الله ان نه هم هممل کاذبونه خبر شجدې د روګن استخواوزلی مشاطان غه کړړی دا په شیطان په ذکر الله نودې هیر کړی د یاد درله اولای کا هزبشیطان دا د ډله شیطان حالله خبردار. ان حزب الشیطان هم الخاسرون دله شیطان دا تاوان همیشه دا پاره وتاوان کې پراته یي ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا ه کسان ته خلاف قید الله د پیغمبر د الله فولائک فلذین دا وکسان به پذلیلو کې دا ذلیلې د دنیا الله فیصله کړې دا الله لاغلبن انا ورسلی تزور ور به يمزو پرانزنا غالب به يمزو او غالب به پیغمبران زمما په مقابلینو ان الله قویون الاده طاقت والا عزیز ونزورور لا تجدو قوما تبنم میقام دا امر بیت تنفر ان المنافقین الله رب لذ تو دې منافق بې ایمان نه پاڑخشه زکا چې دنیا کې اوسړې مؤمن مسلمان هي نو دې د الله رب لذ د دشمن سره دوستي نه کوي لا تجدو قوما تبا نمومی دا سیوکوم یؤمنون باللہ چا غی ایمان راڑی پا اللہ علیہم الاخرہ پرست داخرت یواد دونا چا دی بدوستی کئی مند آغا چا سرحات داللہ و رسولہ چا خلاف کڑی داللہ و دا پیغمبر داللہ ولو کانو آباهم اگر کبی پلاران دادئین او ابنا او ابناهم یا زامن دادئین او اخوانهم یارون او اشیرتهم یا خاندان دادئین اولائی کدع کسان کتب فی قلوبهم الايمان الله مضبوط کړل دي د دې پسونو کې ایمان او ایدهم او دای مضبوط کړل دي د روح همنو پر روح سره د خپل طرفنا مراد د کتاب دی علاما نص فی تفسیر مدارک ایوې کتابن انزلہو می کتابن انزلہو فيه حیات لهم نذقوی بروهم منه هم جنات تجری من تحت الانهار ذن بک دیل رجنۃ نتا چبهي کې بدلان د داغين نه هرونا خالدين فيها همشه بي پديکي رضي الله عنهم رضي الله د دينه ورزو انهو ديدي رضي الله انا اولائك حزب الله دال دا دل الله الله دې موږ په دغدله کراولين الا خبردار ان حزب الله همو المفلحون دلل الله هم بيکامياب انتيا ذات د صورت صورت ممتاز د مجادله دی او مجادل صحابي دارنگی صورت ممتاز دے پذکر دے کفاری دے زیاران درین دا صورت ممتاز دے پذکر دے اقسام دے جرگی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحشر مدنی صورت دی یو صل او یو ایک سو په دے پنزول کی پس دے صورت بیینین نازل شدیں او په ترتیب د صورت کې دی دیں ان ساٹھ نمبر ہر گل کی صورت کی منافقانو ته زواجر ذکر شول چا غي فساد کو سيګر دي نو دل دولت ته خيفي دنيوي ذکر کوي د مهګه منافقینو کبایح ذکر کړه نو دی دې کې نور صفاتو ذکر کوي د رحم کی صورت کې حزب الله اولای ګه حزب الله نو دې ضرورت کی داعي يو حکم هغه ته ذکر کوي ته تق الله هميشه ته پاره د الله نه يري کامیاب وي دعوت صورت زجر او تخفیف صورت دو حصے دی لومنه حصہ یو لسمايت پوری او دمه تر پوری اوله حصہ کې مسله د توحید ذکر کای وه که ادبنو نظیرو د پاره د تخفیف د دنیاوی د دوی مایتنا ها تقسیم د مالې فه او درې ډلې د موبینانو اتمبر شباګمنا او بیا دیو لسمايت نرستو دوی مېزه د صورت ده اپ آئی کہ جکمہ مسئلہ دا با بیاغذہ کی ہوئی سب بحال اول دعوت توحید فاکی بیانی الله د پاراغ سجی اسمانون کی دی اواغ چزمکہ کی دی دا غاللہ دے زورور حکمت والا ہوا د الله اللہ ذات دے تخویف دنیا دی اخرج اللذین کفرو چراوی وستا الكافر من اہل الكتاب دا اہل کتابنا من دیارهم دکورون داغینا لے اول الحسر پا اولا حملہ کی اہم ما ځان نن تاسې ګومان نو کړه ايي خرجو چې وځي داس يهودو بنو نذیر چې دای مواهده کړو د نبی له سلام سره چې موږ به تاسو سره جنگ نه کوو تاسو مخالفت نه کوو او بیا یې په پټه باندې د قریشو سره مواهده وکړه چې موږ به تاسو ملګری یو پیغمبر علی صلوات و سلام په الله حکمو کې په ډېری ورشه نبی له سلام راغی د دای نه محاصره وکړه چې د تنګ شول دای نبی سلام دوی موږ سره مواهده وکړه نبی علیہ السلام بی معاہدن کم خب بس دمره لار دلدر کم چی را او زی او زی او زی او زی دا دی زایا و یہا دمره اجازت تین چی یو اوخ بانده سور سامان رازیت زان سرو تردی او زی ندی ند راو وطل صحابو تی رازی مونگ سر دا سامانو نولدوی نو چا دروازی جوڑی کلی وی خیخی اغیزان سر اولی او چا بلسو چا بلسو دا خو حسدیان مکنن و کورن امرانو زنه سره بوزاو حسد کتاب کور کې دیره اخلې او چېستا کور په کار شو نو که دته تندور جوړ کړی کنه اوی او ان غری جوړ کړی نه به مات کېږي به س ضرورت ته تا خدا غبوزاو حسد ښکارا کوي مدام دغه څه کوم الله یو بوز دی دورو چې بس په رومباي حمله کې چې مسلمانانو والو له دې بیاو وته الله او الله مؤمنانو چې ساسه ګومان داو چې دی بنه روزي و ظنوا د داو انهم مانیتهم حصونهم چه بچ بکی دی لرد دی دا که لگانی من اللہ دا عذاب دا اللہنا تاعتاهم اللہ و نراغ دی تا عذاب دا اللہ من حیث لم دا من حیث لم يحتسبو آغا طرفا چه دی گمانم نو وقزف فی قلوبهم الروبا وچو لاللہ دی زلون کی ارا یخربون بیوتاهم بی بي عیدیهم تروانولی کورونا پا اخبرو لاسنو وعید المؤمنین پا لاسنو دا مؤمنانو فاعتبرون سوچو کئی اکل نہ کار واخله یا اول الابصار اداکل خاندانانو داکل خاندانو لک سو چوکي چې پیغمبر مخالفت یو سړی کین دې انجام دنیا کې بزري لې ولولان كتب الله علیہم الجلا کاله ن ولیکل په دیبان دی جلا واثنی ولعذبهم فی الدنيا بیل بے عذاب ورکړو دنیا کې داکم حلق بن خو به خپایو جگم مسافر راغلی دی الله دې ټول واپس خلکو کورونو خدای له تاسو په ګر دین څوک هر انسان دو ګناه نه رخص دین دا سوچ تاسو په ګر دین شکر دی د دې سخت عذاب الله بل نظر او سی زکه چې الله سره خدا صاحبونو سره کمې نو الله د دې وي او الله دې موږ او تاسو د خپل هر یو هر مصیبت هر تکلیف نه پامان وساتي ولا هم فی الاخرت عذاب النار دې د بارت اخرت عذاب دور دین ذلک بیان نمشاه کلا او چې ذلتولر راغې عذاب تولر راغې او کله په دی وجه چې دې خلاف کړو د الله د پیغمبر د الله وميوشا کله څوک چې خلاف کړي د پیغمبر د الله نو الله له سخت عذاب ولا ما کتوتم لینتین دایبر ناسو نرا کوزل صاحب لګیا شو دغه یغه باغونه ورلورانول شروع کړو ندی وی دیو محمده ته خلق د فساد دمنه کې بښپله چې فساد کوي او د زنی خل کو ذهن کې ما خبره رااله چیرې دا, دا خو رختیا فساد دی دی باغونو نقصان کړه دی خدای چې صحابه او خل نو هغه په مال مینو و مال خو ګیرل نه دی تکلیف ورک او دی او چې کافر صورت انګولې شنو تنګي گا نو الله د هغه جواب کوي او مؤمنانو له تسلی ورک ما قطعتم بالینت هاجه پری کړی وا هاجه پری او ترکتموا قائمتن یا پرې خداتاسو هغه ولاله الاوسولیا په خپل وی خنو کمه کجوري چې تاسو پرې کولی ما کطاتم لینتن تاسو نه پرې کولی کجوري او ترکتموها یام پرې خدي خدای ما کطاتم چې تاسو پرې کولی او ترکتموها یام پرې خدي قائمتن علالی الاوسولیا په خپل وی خنو جړو باندې فبي الله دا په حکم الله باندې او پارچ اللہ رسوا کی وما اللہ و یخفااسقی او د دپره چله رسو کې فاسکان ومااف الله وله رسیه غمال چې را وګده والله په خپل پ غمبر من هم دد نه فما او جمال من خیرین تاسو نووز غلوې باغیبانې سونه والله کااب نه نوخان ولاکن الله سلرو صله لیکن الله مسللهې خپل په غمبران په جاچو غواړی الله د پاررس قدره اشاره د دیتا چې دا مال کم پیغه مرته ملاو دی نو په دی کساص او مهنت سره نو ځکه دا خدا راسه الله ور کوله مالې فویم دې ته چې بغیر د جنگه ملاو شي الله دا ما ور دی نو قانون د دی د تقسیم بوم زمای ما فاع الله علی رسوله هغه مال چې راغوروله الله په خپل پیغمبر من اهل القراده دې کلو والاونه فللائن اختیار د تقسیم حاصل تا دا به د الله په حکم تقسیموي د الله دا د الله دی ذکر د للف د الله د پاره د پااکتې رسولې د پاه پیغمبر د الله زل قورباو د پارهه د خپلوو د پیغمبر اته د پاره د اتمانانو مساکیې د پارهه د ممسکرانو سببیله د پارهه د دا مسافرو داهکم د دا دیمال د تقسیم په دی مختلفو استافو باندې چې پیغمبر دی تاغ خپلوان دي یتیمانان میسکینان و مسافر دی دائی ولیو که اوی کئی دوله یکون دولتن بین الاغنیا دیده پارا چنشی دا عدل بادل کی دونکی پا ما بین دی مالدار استاسو کی تا حکم مزکاو که زکا پا خوابا کچه به جنگ باوش مال براگه انو دنبانی سالورم ای سبب پا که طولا سردار واو د مشر بوا اغتا بی ربی اوی الله ایما قانون مقرر کو. چدمالی فی دتقسیم دا طریقوم داده چې لا دا ټول د غریبانو نه ني او ما آتا کوم الرسول هغه چې د رگی تاسو لپاره پیغمبر فخذونا مال پیوکهی بمانها کومنه هغه چې تاسو منه کی دا غینا فتهور من شیدا غینا دا یوازې د مال باره کنا ټول علما ذکر کئ مفسرین ذکر کئ چې د دې تعلق د دین د هرې شوبې سره دی چې پیغمبر سره درکړنو وای اخلا سنې چې منکړنو دا غینا من شا واتقوا الله و يرجوا الله نَا ان الله شديد العقاب الله ده سخت عذاب والا نبی دې دې کې خلک اعتراض کوي تاسو جو عبادت بلت کوئی دین پیغمبر کم ځایونه کړي ده لکه یو مناظره کوي عبادت یې اعتراضم کړو زمنګ دې شات عالم ته سنتو نورو څخه دې جمه دعا او تشریح کړني هي هغه چې دای ات زمنګ طرفه چې کما عالم او شیخ عبدالسلام څخه بغوړو ما اتاکم الرسول فخضوحو. په معنا ها کومنه فنتو هغه توي چې معنا یو خیاکانه قران او ایمان ها کوم هغه جواب کیو خدمت خلکو ګوګه کیدوی زیاته اتا کوم کې خېم دی نو اعطاء پیغمبر چې تل همي بيټرکومي د دیو جناغته د پوسګي تانه تپوست کوم چې دا تر وجودي دی او آدمی دی نو دا خبره یاڅه ته چې ترک دی یو یو ادم دی نو تر وجودي دی ادمینه دی یو شی نی نو نه او یو شی وی پر خودل دا پر خودل وجودي دی اختیاري دی, دی انسان لہذا چې کمش سرد داعیینا پیغمبر اسلام صاحبو نې کړي لکه جنازه د نبی له السلام زمانه کې په ښوی دا مړی شېویری د مرګ نواخله تر دفنو تر تاحزیه ته پوری د پیغمبر علی السلام زمانه کې دا هر څه شېویری لہذا مونږ بس کو مونږ بده کې هغه ته ګورو چې کوم نبی علی السلام کړي د کم کار پیغمبر علی السلام کړي دنه هغه د کولو دی چې کمینه له کړي اده نه د کولو دی اوس مونږ باندې ګورو چې د پیغمبر علی السلام کم ځای معنا ده دی په ټینټور لا ګول نه کم ځای معنا ده پرې ناسینه نا کم ځای کې معنا کړي ده په ک ن پهاعتې ناستجل نااستې ځکه چې جممات انې ه بیا دبی پ کېږي اوجره ک نا او لما اج تو ورکه د درروور پورې خو بهر حال د دوعاه دغه طریق نو ک ی سړیديته وړي چې په عمرلی سلام کم ځای کې ما کړی د او ټم کې د شي نوه سوه نو بس مانا د ده چې کم ش پ غمبر در کا هغه واخلی کم معه کړړی یا پرې دی للف کیل ماجرری نه دا اصل مستحقین دا مال فے ذکر کہیں للفقرائل محاجرین دا مال د غنیمت او مال فے دا پارا دا آغا فکرانو المحاجرین دی او یا دا دے د پارا فے الہزف دی چان فیقول للفقرائے او دا بیا متعلق دے دا, دا غی فیل پورین للفقرائل اوله کوي دغهمالفه پهغ فکیرانو مهجررينو الذينه پاغې کسانو ا خریجو من دیارم چې سل شوي د دخپلو کورونه پهمالعلم د خپلو من الله ورضواه چېله ټید ففضل الله ورضااد الله ن الله ورسرسه امد ک الله د الله اولای کو ماد کوون دغه کساندي رشتې والذنه طبب اودارولليمان. دا بل قسم دا مستحقين دا مالي فئر حقا قسان يعني دا دیده پارا دا حقا قسانو تبا هو عدارا چا غی اباتشوی دی کورونا کی تبا هو عدارا چا بات کردی دی کورونا پا مدین منورا کی وال ایمانا او حاصل کل ایمان من قبل ام مخده دی محاجرینونا دا دی حالت سدی يحبون من حاجر ایلیهم دې مینا کې دا اچا سره کې هجرت یو ولا یجدون فی صدورهم حاجه او نمم بخبلوا سینوکې سحاسد مما دا غسنا او تو چور کړي شې دی مهاجرینو لا وی اسرلنا الانفسهم او دی ورګې بخبلوا زانونه باندې نور لرا ولو کان بیم خصاص اگر غبيب دای باندې حاجت او ضرورت و مې یو کا سوکټی بچ کړي شو حنفسي د بخل بخبل زاننا تاولای قوم المفلحون ندائقسان لیکام یاب دی و یاسرنا الان فزم نلان دی غالبا امام قرطبی دی او بالمفسر دی اوه کیا ذکر کین چې غره کول د بل فزان مانی وی بایزید بسامیر رحم الله وای او عزت الله مجلوی نو یو نو جوان را سرون هته د بصنی کول ماتوی استادو بنی زمانه تاکواس دوی زوحت صدوی او چې کله الله <سؤال> راکې نو صبر وکاو او چې نه راکې چې کله الله <سؤال> راکې نو شکر ادا کو او چې را راکې نو صبر وکاو هغه ځان ډېر ځباتیو هغه وی په دغه سیفات خو زمونږ د کلی د سپو دي چې ورګي والا اوخري خوشاله <سؤال> شي او چې نو ورګي والا <سؤال> <سؤال> ناسته نو صبر کوي دینه خلاصې نشته او ما تاسو زه ته توهایې وایم موږ زه دیتو چې کله نه راکې نو شکر ادا کو د الله چې شکر د خدای روح خو دې پیدا کړې امتن نور نعمتونه د الله یاست او چې کله راکی نو بیا په ځان باندې بل غره کو بیا غلو ورکوي نو زهد یوثرن الانفسهم دا صفات د مسلمان چې دې بل په ځان باندې غره کوي والذین جاوا من بعدهم دریم قسم مستحقین د مالی فی اغدی چې د ساده سره مینه او وی مستحق د نه غریبانه کمزوری نو الله یې پدیو دینا ولا ما او را وباسې کوم سړي د صحابو سره بغوز او حسد ساتي امام مالک سي وي په ماليفي کې بدله یې سنه ورکوې والذین جاوا من بعدهم هاغه سان چرال اورسود دینه یقولون ان وجد ربنا اغفر لنا اے زمونږ رب بخانو کوم تا ولای اخواننا الذین زمږ غرونتا سبقونا چې زمونږ مخ کې ډیرشي دي بالایمان به ایمان ولا تجال فی قلوبنا ما تصورون زمونږ کې غلن بغض و حسد للذین آمنود پارد مومنانو ربنا انک رعوف الرحیم ایز منغرباتی بخنگ محربان علم تر ایل الذین نافقو باز اجر دی منافقانو تا تراخرہ پوریم او دیم ایسد دی صورت علم در آیت نگوری للذین آگا کسانو تا نافقو چی منافقات اکڑدی یقولون لی خوانهم اللذین کفرو وای د یپلو هغیروننو ته چې کفرې کړی دی من حلل کتاب دالی کتاب نه لا انخورریتون ک تاسو اوې شوئ لاناخروجون نه مع کوم لا نخورو جن نه خا مخ مونږه اوضو د تاسو سره والله نوتیومونږط بداری نه کوو في کوم ستاسو مقابلله کېاخدن د یو تن آبدن چری هم انکو والله شا ان نه هم گواہی کااسې بون اللهګاهی کوي چې داې د روغجن د مدیې منافکانو ل کېدل ی هود تیې مونږ به تاسو ملګری و بس ددې منافکان دې مامرانو خلاف کلک شوي و که باغی کې س ایمان طرخت رقتو هغې نور کلک شوی یا کې د نپله مخالفت دی اوی سره واده وکه منافکانو چې تاسو سره بهخه مخینداد کو او که تاسو او نو مونږ د تاسو سره جو خلله دا دروغی. لهفریجو اوشل دا داخللی کتاب لا خررج نهما هم نوی دا منافکان ددي سرهله قوتللو کی سره جنګوړیشه لاین سرونه هم نه دا منافکان امداد نه کوئ والله نه سررو هم بل فرض ک چېتهی کتابو لیوللو نل ادباره واابړی دا ټول شاګې س لاون سرونه د تو دورباتتن مخه ای مو مینانو تاسو ډیر څخی پره کې ددی پسنو کې د لانا ظلی ک دال نامم کاملله یاف کوون دا ځکه چې دا داسو کوم دی چې لا یوقالوونه کم جمعیان ذبییر منافکانو دوړو ته راجی چې دا یود او دا منافکان تاسو سره جننی شي کوې پیځیں اللهاففیقررن مح سین مګ پغ کلو دارو کې چې د هغې نه کېته شوي او بس هغېې دن نه ناست دی او سرړې مز کو دا غځایو کوی بیا او مخامخ د ته نه را ځي لا کهم چې مخامخ دشمن نه راځي یا خو پهې غزار کوي او ی چې دنو بل مسلمان مخطکړ د د مسلمان کدا مسلمان د د یودو د مسلمان د من زهغته د مومن چې ځان تهوي. مسلمان دی که منافق دے مستر آغالے دے دی خو چې مست را غللې د مسلمان او د کافرو کړي د منځه ووتونه د کافر دره دې ټینګونې شي کولی الله وی دا پلیت دی دا سرو جنگ نشي کولی وي با سو همبې نوم شدید د دې جنگ خپل ماس کې سخت وي <تصفح> یو مطلب خو دا دې جستا خلاف جنگ نشي کولی خپل ګډر سخت داسا دا یره د دا پدی باندې استا په روب دی وین دا چې جنگ لري خپل مس کې سختي د خپل ډر بدر دی وقامل گیسوم ندی تحسبوم جميعا تغمان کې پدای باندې جميعا د دا اتفاق دای چې ټول په اتفاق دي و قلوبهم شت ظړونه جدا جدا دي ذلک بیانهم قوم لا یاکلون زکه جداه حکم به چې عقل نه کار نهخلي بیاکلکم کما اوزنون چې دنیا کې سو خلق بس ډیر عقل کافر دي يهودو امریکای ته ګورا لندن ته ګورا بل ته الله وي کما دی, دی؟ وي خو یار دي کما صلی من قبلهم قریبان کما صلی اللزین ددی مثال پشاند آغا خلقو دے من قبلهم چمخید ددینو قریبان پنیز دی زمانہ زمانه کې و بالا عمریم اغیو سا کلا سزاد اخفلکار قلہ هم عذابون علیم اغدید پار دے عذاب دردناک کما صلی اللزین و اید دی اہلی کتاب مثال دہا خلقو غنے چی سوک نیزی زمانا کې تیر شو سزائی و سا کلا دینا مراد سوک دی یا خو بنی که نکا چې چی دا دی بنو نزیر و نمخ کی باغی تکلیف را غلو او باغی سزا را غلوان او یا تینا بدر والا مراد دي او باز علماؤی چی دوالت مراد دی مطلب سد دا غید انجامنا ابرت واخ لئی جا يهودو باغيم عذاب راغي فبدر ولهم عذاب راغی تاسو دغه په لار رواني نه عذاب بدر باندې راځي او دا منافقان دته مونږه ملګري یو نو د دې د ملګرتیا سمې مثال شیطان حال دې منافکانو پشان شان د شیطان دی اسقال للانسان کله چې دا شیطان انسان ته وای او کفرو اولو توی توي کفروکا فلما کفارار کله چې دې کفروکی قال انه دیو تبيا وای انی بری ام من کا زبی زار امسانا انیا خاف اللہ رب العالمین زیر اگم دالانا چرب دو مخلوقات دیں مطلب داد اخپل غرص بدنو کی بیا بدن تختی جنگ بدر کی و سردغ سیکلو دو انسانانو شکل کی راغلو کافر و تویزو دفلان کئی قبیلی سرداریم جنگو کئی لا لا غالب لکم اليوم انی جار لکم زم مددگاریم ننم دربانی سو قلبانی شکولیم خو چې ګلای د جبرئیل <سؤال> مين ولید نو یم خاف الله عوذ بالله نو ډیرې ډیرې کوم وي الله رب لذت اذا شوم بتسدين وكانا كباتهما نشا انجام بدی دوالو انهما في النار اذا دوالو به پور کی ده شیطان له یو کافر ده ده نه منافق ده او کتاب دي خو ته په کفر پاتې شنه دوالو پور کی خالدين فيها همشه به بدی کی وذلک جزاء الظالمين داد سزا د ظالمانو ای ایمانوالا د تزهیف په دنیا چې دنیا د پاره تنه ډیرو خیریه والله اې دا دنیا ننده او صدا بنه ای ایمانوالا اتق الله او یریګی الله نا ول تنظر او دی ګوري هاریو نفس سوچ دی او کی هاریو نفس ما قدمت لغدن به هر یعمل چې د لګل د پاره د سبا یا ما دمت لغدن چې د سلیګل دی د سبا ر پاره واتقوا الله ويا ري گئے اللهنا ان الله خبير بما تعملون الله دې خبردار تاسو بهاملونه ولا تکونو مکی گئی کل الذين بشانه خلقنا صلى الله تي الله هېر کړو فانصاب من فسهم الله هېر کړ د دېنا د مطلب دې رسول صلى الله عليه دې له نیک عمل توفيق دا دېنا د دې ځانون هېرول ذګ جنې کومل خو د خپلې فائدې لپاره سړې کوي الله دې هغه خلکو غنیمه کیږي جماعت خپل ځان یې رکړو او کني کومل به کوم یا به سره شرک غړي یا به بدعت غړي او یا به سره رسومات غړي اولایک هم ال... اولایک هم الفاسقون دغدنا فرمان لا يستبي اصحاب النار ندي برابر دوزخیان واصحاب الجنه او جنتیان اصحاب الجنه هم الفائزون جنتیان هم دې دې کامیاب لو انزلنا از القرآن دا عظمت دا قرآن ذکر کئی او حاصل دا دی اللاوی کدا قرآن ما پا غر رالی گلوی او دی غر لما عقل ور گلوی استا پشان نو دا غر چه سمرلوی و او دی پا دی جو سکی و ایده با داڑی وڑی هو منافکا تا ډیر سخ زړی چې بتا باندی دا قرآن نه نکئی لو انزلنا از القرآن کم انزلنا از القرآن دی قرآن ل خوسره د ترکیب دا کلنا چاکل مول اور کڑے لرئیدو نتاب لد دلرا خاصیان یریدن کې متصدیان او ذره ذره کې دن کې من خشیت الله بیرد اللہنا وتلک لم سالو نضرب حال الناس دادی چمنگا بیانو دا د مثالنا چې موږ بیان خلکو خلق تا څه مطلب الله او قران کې خدوم را تاثیر دی چې عقل مند پاره پکار دی چې کلا ووري نو چې دی الله تعجزیو کوي لعلهم يتفکرون د دې عبارت چې داخلك سوچو کی داوته توحید ذکر کوي په اخر د صورت کې والله دا الله غزاد دی لا اله الا هو چې نشته لا یګ دبن نګای مگر دک الله دې هو د پټو بخ غاراو والرحمان الرحیم دغه الله دې عام رحمتونو خاص رحمتونو والا هو الله دا الله غزاد دې لا اله الا هو چې نشته بل لا یګ دبن سوا د دې الله نا ال ملک باچارې القدوس کامل الصفات قدوس بکامل صفاتونو مالک یا القدوس ډېر زیات پاک السلام پاک ده هرنا السلام بچلې ده هر یو نقصاننا المؤمن امن ورګون کې المهيمن ساتنه ګون کې ورور الجبار اصلاح ګون کې او د الجبار بل معنا د زورور او بل معنا دا اوجت المتکبر عظمت والا سبحان الله واقد الله اما یشریکونا دغه نه چې دی الله سره شریکین هو الله الخالق دغه لاره پیدا کوونکي الباری جدا جدا کوونکي المصور شکل ورکونکي له الاسماء الحسنا دی الله د بار دی نومونه يسبح له ما في السماوات والارض غس جسمانونو هغه جسمکو ګرین هو العزيز الحكيم دا الله دې زوره او حکمت والا بسم الله الرحمن الرحيم الحکیم دی ذات د صورت یود دري صورت ممدازو په ذکر د جراوتناید بنو نذیرو دارنګي صورت ممتاز ده په طریقې د ذکر د تقسيم د ماليفين دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د اسماء الحسنا او د الله رب العزت سورې ممتحنا یو نویدا په نزول کې نمبر پس د صورت احزاب نه او مدینه کې نازل شوې ده مخ کی صورت کې تخفیف دنیاوی او هغه ځاتا چې مخالفت کوي له الله او پیغمبره نزل تا باز مؤمنانو لزجر ورګي باغ کارونو چې مناسب نه دي د مؤمن نشان سره بلاغي صورت اخره کې توحید نزل تا فرمایي چې سوق د توحید خلاف کین دا غین جدا شي بای کاټ وسرو کین داو د صورت اتبعود منل کافرینا و من زجر لمن تو الله د الله رب ال عزت د دشمننا بایکاټ هاوسو کې د ری سره دوستانه کې یاغ ته زجر او تخفیف سورته یې سیدې علمای نه حسابوم پوری پدې کېوال زجر د مؤمنانو تب دوستانه د کافرو ها دا حاګه لپاره ایتونه ذکر کړی دي ها مثال ذکر کړه د بایکاټ د لپاره د ابراهیم علی السلام هاو دعا د کلا کوالي وم باب نه اخره پوری دا د و ما ایت نه باب دی پدې کې تقسیم د کفارو دی بیا قوانین ذکر کيده په اړه د مؤمنانو او د پیغمبر عليه الصلاة والسلام اخر کې دعوته سوره ده چې مؤمنان الله من کوي د دو کفارو دوستانه امتیازات دې سورته من د مؤمنانو د مشرکانو دوستانه چې الله مؤمنانو د مشرکانو دوستانه من کوي دویم دا, دو دو دا سورته ممتاز دی پاکستان او د مشرکینو په اعتبار د تعلق سره دریم دا صورت ممتاز دی په ذکر د حکم د هغه مسلمانانو او زنانو چې هجرت وکړی سلورم صورت ممتاز دی په شرایط د بیات بسم الله الرحمن الرحیم یسبحو لل یا ایها الذین آمنو ای ایمان والا او باول د صورت کې مومنان الله منا کید د وسانی د کافرون ایمانو والله او لا ت تخیزووادوی وادوکم مننی س زما او ستاسو دشمنان او ل یادوان تلکوونهلیبلمې چې تاسو لګی دی د پیغام د دوستئ قد کفرو د کوفرکللی بماجااکم په هغې کتاب چې تاسوته راغلی د د اکنا ی خریرجونه رسوره به ایه کوم او باسیدي پیغمبر او تاسوم ان تومیرو بالله حاب کوم ددې خبره نه د ووجه چې ایمان راړی د پله چرا بم ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی کہو تیئی تاسو کہیئی تاسو خرجتم جہو تیئی جہاداً فی سبیلی دپارد جہاد کولو پلار زمان کی وابتقا مرزاتیو دپارد لٹولو در زازمان تسرون الیہم بالمودتی تاسو پٹ پیغام لے گئی دیتا د دوستای وانا آلمو زپویگم بما اخفیتم چې چپٹوئی تاسو وما اعلنتم باغيت تصيغاره کوئی فهمي فعلهم انكم چا چوکدا کارسته سنا فقد ذلل سوا السبيل به گمراشد سميلارنا يو صحابي ده, ده پیغمبر علي الصلاۃ والسلام حاتب بن ابي بلعرب رضی الله عنه نبی علیہ السلام چې کله په مکی مکرمه ده حمله اراده وکړه لوېله کار دې صحابي ټول په مقام مکرمه کې مورپلاری او کمزوري وبچيو کمزوري نو دسو شوګا دوي کا جدان بيلي سلام پدې هم لوکي نو جل کم مسلمانان بیا غېله با کافر تکلیف ور کوي خو چې کم باتي د راغې سنا سره اشتدار شتا خو زم ما د ایوال دیسوک ای نشته نو زدي کافر سره احسان کوم دې له حدې کم غاولګې د خطو طولګو و آغا حد دی ایمان دی الفاظو نرک دی خط کیو تلی کلی دی چه واو پیغمبر داس لخکر را روان کرده دی چه دا غید مقابلی طاقت گو رتاسو کنیش دی و ای داخو لخکر دی کچه تیوازی پیغمبر را غید سر جنگ کن و پتاس با غالی بی اللہ با دا غیم داد کن دوی زما غرز داو چه دی با زما احسانو منی سبا با زما دا بچو افازتو کی او دامی یقین وو 100% چې زماده دې خط د وجنا اسلام د مسلمانانو ته هیڅ نقصان نه رسي. ځکه چې خپل مضبوط ده هر مسلمانانو تیار کړو. او به هرحال د کارخنو ما الله رب العزت چې کله د خطر کې وي ځنانه لا هغه روانه ده الله وحی رولګلا نبی اسلام صحابه اولیګل چې ورشي ځنانه سره په خطي ځنانه یو مقام کړهلان نښلا. علی رضی الله عنه دې اغه زنانا وتهېت ما سره نيشتي خاطوي صحابه و تديري خبري غوړي ګره خط د سره دي خورا کا ما سره نيشتي علي رضي الله انو توره راويستوي قسم به خدای خط راکا جنينو یې تلاشي دي خپلوي هاه يغه ما لي د سره کوم چې پس کړيني توره به سراويستوي ویه رولوي الله وې پیغمبر علي صلوات و سلام ملي دي د سره خط د تو نيشتي و تا سره توياخه کې غله کې د اوږده کونسی ک کړی وه شاته چې دی نو دی دی کې د لنګ چا طرفته کونس ږده کړی وهومبی کونس کې ن غه خه بیا شاته پهړه کې وړلو اوله کې د غ خطره وستو او خ راړه نبی ل سلام چې کله راغې هغه سبي را وخته نو نو ل سلام دغ نه تپوس کوو چې دا تا کل دی د خ تعلی کلې دی غې او دلهپ په غمره مالی ولې زموږ خبره واوروي وایماده ما او د ارتداد د وجه نه ندلی کله ما د دې وجه نه لیکله چې زموږ د بچو د حفاظت ته ما ته پتاه چا غیتا کدا دې اطلاع او شوم نو موږ تاسو نوکسان مشته د خبرې پیغمبر علی السلام دې شړی رحتیاوې عمر فاروق وی ما له اجازه راکه چې د منافق سټ پرکم نی نبی علی السلام ما ته داسې وکتل او عمره تا د بدنیش دی لا لله اطلاع علی قال اي عملوا ما شئتم ويتات بدنش دی جي الله بدروالو ته اعلان کړي دي چې ما ستاسو ګناهونه معاف کړې دي د نن نه بس څه کوي نو کوي دا بدري صحابينه او عمر فاروق په جړاشه او او رسوله عالم وسالاو پیغمبر کوي په امام ملوي موږ نه پوي کوي بهرحال دی کې دا امام لرا خو الله ربو ل عزت حياتنا راولې ګل چې اے ایمانوالو کې دا خبره ذکر دې صحابي علما ذکر کوي چې کله دې صحابي لفظ د امنو او وريده وي په دې به اشاره لاره پر وته دې کې اشاره او دې طرف ته چېستا ایمان د الله دربار کې قبول لې دا سکار تعالی مناسب نه دی په دې به وی اشاره لوي چې الله په مؤمن یاد کړي کافر او منافق سره نه یاد کړي الله وي دای تاسو سره دښمنی کوي تاسو باسي تاسو سره دوستی کوي هي اسقفوکم د دی ورشل وررشل په تاسو ی کوو لکو مادهان بهستاسو دشمران او یبسو ل کو هم اوږده کې تااس خپل لاسونه په تکلیف او سنه ته مخپل جبې بهڅ په بعدي په لاس بدلله تکلیف در کوې په ججبی به د طببات لو تک فرو نا د غواړی چې تاسو کو فروکئ لنتن ف کوم چری به فیده درې کې تاسو لاه اررحامو کو مخپل واللاستاسو وله اولادو کوم نهات تاسو براز د یوم القیامتی افسلو بینکم پر از دا قیامت بجدهی راولی اللہ استاسو ترمنده واللہ بما تعملون بصیر اللہ استاسو باملونو لیدن که دیں قد کانت لکم اسواتن حسانتن اللہ دا بائیکات دا پارنا منع ذکر کئی چھ براہیم علیہ السلام تاگورا ٹول اخبالوانن ای بائیکات کڑو اللہ دا پارنا تومو کا قد کانت لکم اسواتن حسانتن شتد استاسو دا پارا بہتریننا منع پا ابراہیم علیہ له ین نه مع په کسانو کې چې د د سرهمراد د دی نه د برام ب یا ټول انبیاء او ټول اولیاء تادار د الله تممرراتدي اس کالولی کوېیم کله چې د ی ی خپل کوم دا, دا ان ناب من من او منکوم موږی بزار ستاسوونه مماته بدونونه مندون الله او د هغ چاانه چې تاسی بندې کو سوا د لانا کفرناې کوممونږ انکار کی د د ملګتی ابدا ابدا بيننا ابدا بينكم الاداوه والبغضه ابدا اختردا دوشمنی زمونږ تاسو درمندا او بغض هميشه لپاره حتا تؤمنو بالله وحده فردي ديمان نړۍ په الله یی کېوازي الا قول ابراهيم مگر د دیوی نه د ابراهيم عليه السلام تابعداري مکوای له ابي ته کړي وپلاردا لا استغفرا ملګر د دې سبب به خنو غړم ستاسو لپاره بلوانو سارا بھائی کاتو کدا اللہ دے پارا او ابراہیم علیہ السلام دایو خبر اپلار تا کڑیو چیز بتالہ بخنا غالم او وہ کافر نو ددی خبر اتباس کمہ کو تے دادا منی نہ محقق کڑیو ابراہیم علیہ السلام کہ کلا اللہ منا کن بینوبیلین ما مالک کلا کمن من شیء ز نیم سا د پارا د اللہ مقابله کی دیس ربنا ای زمغ ربا علیک توکلنا پتہ بنی دی و الیک ان ابنا ططم غ رجو وإليك المصير تعتی واپس کیدل ربنا ایزم ربنا لا تجعلنا فتنه مگر دا موږ امتحان ازمائش لذينا كفروا دا کول ابراہیم علیہ السلام می او یا د کوولو دا کول ابراہیم علیہ السلام می او یا دې کې لفظ د کوولو مقدر دي چې د امتحان پټین کې د سختۍ پټین کې الله لنا مدد غالا وای تاسو دې زم ربنا لا تجعلنا فتنه مگر دا لِلَّذِينَ كَفَرُوا کفرو د پارهه د کافرو و خفرلهنا ذرب به نه زګبه بخه او کممونږ ده ان کاته لازیې ز حکم ب شکلله ته زه اوور حکمتالله لا قکانه لا کومفیم اوستون حاستون یک ن نشته د ستاسو د پاه پهې کې چې دې د سااتی د الله د ملااکته او د زیروستي اومن توله چا چې مخواړهو په ان الله هو غنی یو حمید نه د الله د غنی به جا حمده ساله شوي اصلله جالب نه کوم دا تسللی ده په لړې کو د دشمنې ما پهین کلکشا کهڅ واړم د دشمنې به دله ختم کوم اصل الله هو نزې د جالب بين نه کوم مبلهځېعاد دیته چ اوګر د ایستاسو داګه کسانو تر همزہ چې تاسو دوشمنی کړې ده دا یې سرا مودتن دوستي والله قدیر الله د قدرت والا والله غفور رحیم الله د بخون کې مهربان لا ينھاکم الله مننه کې تاسو سره الله ان لزین دا خلکو دمل کرتے انا لم یو قاتلوکم چې جنگینه ده کړه تاسو سره په دیني په معاملاتو د دین کې په دین کې د سره جګړه نه ده کړې ولم يخرجوكم من دياركم او ني استیدای تاسو د خپل کورونو نه تاسو الله نمنه کوي ان تبروهم د دې خبره نه چني کی وکیدای سره ان چې احسانو کوي د دې سره وتکسو اليهم او انصافو نو انصاف کوي د دې سره انصاف خو واجب دی چې کله تاسو را کافر پات کیږي هغه سره به انصاف خامخا کوي نو ایدا ماخذ ده د اقتصاد نه او مراد د مال سهیسور کولې په تور د احسان یادسه له رحمان نو الله رب ال عزت وای چې زم نه نه کو د هغه کافرو د مال ګټه او د دوستانی نه جتا سوې نه ويستي ان تبرو چنيکو کیدای سره وڅیتو اليهم او سهیسه د مال ور کیدایلا ان الله يحب المقسطین یقینا الله مینا کیدای انصاف کوونکو سره ان ما ینهاکوم الله یقینا من تاسو سره الله لزینا د ملګرتیا دا وداخلکونا کااتلو کوم ججنګ کړی د تاسو سراف دیې پهدنین کې په اخراجو کوم مندیارې کو مو تااسې ویستی د کورنو ستاسوونه مضرو والله خراج کوم او دا دی کړ دی پهستلو ان توللو هم تنم منه دوستیو کوې د سره او چا چې دو وکړه دی سرونه فولله کو د ظالمان یا ای او هغه چې ایمان ولوی زه جام المؤمنات دا قانون ذکر کئ د پاره د هغه زنانو چې هغه مؤمنه نیوی او هجرت کړي دوی به کوفار ته نشي واپس کولای ای ایمان ولوی زه جام المؤمنات کله چې راشیتاس مومنه زنانا مهاجراتن هجرت ته اونکي فهم دحینوهن امتحان واخلی ددې بی وګورې اللاعله مبی معې هننا الله د په یاد دی پ ایمانوبانې په انعالم تو مونا ک تاسو معلومیکلی د مو میناتن مامانې یعنی تاسو امتحان غسته پته د تولې دی چې دا مامانانی دي فلا تر جوو نه ایلکو فار بیا مواپس ک د لاه کافروتا لانا حللو اللهم ندي دا مسلمانانې ځنا حالاللی دی کافرله والله مووندي دا کافر ی حللونا نا چې حالشيدي مسلمانانو ځناانه ولا و اعطوهم مر غيري كافر الامان فتوها غمال چدي لګولې په دې به